Третата лекция. Окултната мисия на Юда. Продължение. В предателството на Юда е действал самият Бог. Алхалач. Така казва великият Алхалач. Самия Бог. Разбира се. Няма друг кой да действа. Но хората мразят Юда. Но такъв е Бог. Той действа във всичко но остава скрит. Юда понася бремето, но така Бог израства в него. Това е замисълът на Бога. Юда понася, но Бог израства. Алхалач казва, всеки който вярва, че има две същества, които движат и управляват света и вселената, той се раздвоява и все едно е към коя религия принадлежи. Той няма вече религия. А който вярва, че всичко се движи само от едно същество, което е абсолютната истина, той ще го познае. Това същество ще му се открие според степента на стремежа. И още нещо. Алхалач казва... Това, което измъчва и изпепелява човека, не е дяволът. Това е самият Бог. Забележете каква е красота. Защото дяволът е онази скрита страна на Бога, която човекът не може да понесе. Понеже се е отказал от истината. И той мисли че това е Дявола, а това е самия Той. Ако не беше Сатана, хората щеяха да намразят пряко Бога. най лошото нещо. Директно към Него щеяха да изпращат огромно недоволство. Света, Вселената и така нататък. Огромно. Но те мразят Дявола. Така Дявола съхранява Бога. Щото иначе последствията щеяха да бъдат бездънно зловещи. Юда е трябвало да обикне всичко, което му се случва. Защото ако не обикнеш всичко, което ти се случва, ти нямаш неизменна любов към Бога. Защото всичко, което се случва, е Бог. Тъй като само едно велико същество ръководи всичко, Това е и волята на Бога. Той управлява всяка случка. Няма случка, в която вътре да не е Той. Някои хора мислят, че има случайности. Учителя накратко обяснява думата случайност. Закон от друго измерение не е случайност. Закон от друго измерение, защото една случайност може да ти промени Целия път. Това е слезлия закон, от Висшия свят. Волята на Великия Бог е причината за всяка случка. И така, ако ти имаш истинска любов към Бога, ти ще обичаш всичко, което ти се случва, кое, което означава дори най-лошото. Бог може да ти направи предател, но той ще те извиси, защото всичко е от Него. Той знае какво прави. Всичко е от Него и чрез Него. Всички ключове са в Него. Бог е направил Юда предател и това е Неговият замисъл. Неговата велика милост и любов към това чудно същество, наречено Юда. Великият Бог е пожелал Юда да го познае вътре в себе си, в дълбините си. А Юда наистина е заслужавал. Бог му дава част от тайната си, част от себе си. Какъв само замисъл, каква велика любов към какво същество. Ако Юда приемеше предателството, тогава Бог ще да се завърне в него. И Юда схвана дълбокия замисъл. И с голямата си любов той преодоля себе си, включително и себе познанието, петото тяло. Той преодоля себе познанието и навлезе частично в по-дълбоко поле. В познание на Бога и на шестото тяло. Разбира се, шестото тяло е на степени. Тоест, Той навлезе в началото на голямата мистерия. По този път, разбира се, вървят и другите ученици на Христос, но много по-бавно, по-забавено. И така, въпросите на Юда. Рави, защо нашия отец е създал Сатана? Често той пита и заради други същества. Гностици и приятели, които да разберат. Отговорът. Бог използва Сатана и чрез него ни разкрива същността си. Чрез злото, което се ръководи от самия Бог, самия Бог ни разкрива съвършенно нови и незнайни неща за себе си. Съвършенно нови и незнайни неща за себе си. <coughs> Рави, защо тъмните сили атакуват човека? Отговорът. Всеки, който е изоставил нашия отец, бива атакуван. За да се завърне. Иначе пропустта му е голяма. Иначе пропустта му е голяма. Става въпрос за демонизиране и други неща. Рави, що е дървото за познанието на доброто и злото? Това дърво, отговорът, това дърво е отсечено дърво. То е напуснало любовта още от далечната древност. Рави, кажи ми още за змията. Христос му отговаря. Змията е същество, което е постигнало много висока степен на развитие. Вътре в самия Отец. Забележете. Не някъде. Високо развитие вътре в самия Отец. Херовим. Не просто ангел или архангел. Велик херовим. Юда продължава. Но как така висока степен на развитие и отказ от Отец. Христос му отговаря. Това е воля на Отец. Отказът, това е воля на Отец. Ако змията беше с нише развитие, тя нямаше да може да служи на дълбоките цели и замисли на нашия Отец. Забележете, ако тя беше от нише развитие, проста змия, тя нямаше да може да служи на дълбоките, предълбоките замисли на нашия отец. Рави, кажи ми още за тайната на злото. Чистия наистина може да пита и може да разбира. И по този начин може да отваря вратите и на другите. Отговорът. Самото зло Но? не е известно на сатана. Забележете колко дълбок и рядък отговор. Самото зло Става въпрос за дълбините в него не е известно на Сатана. Той е скрито е скрит в дълбините му, но не е известно. А той самият, Сатана, показва пред хората други неща. Например, дори изявява уважение, говори дори разумни неща. Злото приятелю е тайна скрита само в нашия отец. Той ръководи всичко. Той го внася в Сатана, когато Законът повелява. Защо? Защото нашия Отец е непогрешим. Ние само трябва да се влеем в Неговата воля, в Неговата непогрешима воля.